Hej och välkommen till på poddavsnitt 306 I en serie av 216 216 Vi går på övertygad ja. Oj, vad han, oj vad, vad han skrattade Eller han skrattade och mm. tyckte att det var ja, Oj vad, nu drog jag till med någonting <laughs> Men barn kan 216. jag ha sagt det, Hundra miljoners miljoner Ja typ. Jag tänkte på när jag åkte hit Jag tror inte jag har åkt till en poddinspelning Och känt och gud vad nämligen, åh, ska jag sitta podda Eller åh vad jobbigt. Inte? Nej, nej Jag trodde det var det första gången du kände sig. Nej, nej, nej. Men, alltså snarare tvärtom Att man har någonting eh, Man vet tisdag eller onsdag eh, Är det podd jag tror jag har använt nästan varje dag i veckan Jo, alltså jag visar vi att söndagar, ja. kommer jag har sett vi kommer Såndagar kommer varje tag. Vi började ju ha söndagar då. Ja, sen var det, var det tisdagar, onsdagar, torsdagar. Och så några större för en och lördag. Framförallt på då var du reser Ja, exakt. Ja. Ja, det är, Nej, det, är bra. Det har, det har alltid känts det har alltid känns bra. Ja. Härligt. Och båda för nu. nya 306 till. <laughs> och särskilt nu också när när det är när det är koyo eh... koyona tider. Och dagens avsnitt ska ju handla om gymnen. Om gymnen ja, ja precis. Och, och då kan ju vända på och undra varför man säger så. Men mm, det kanske vill du förklara? Ja. Ja, det kan jag göra. Det kommer ju från en eh, persetora sketch som jag förmodar lyssnarna har sett om man har kollat på persetora. En sketch, det var ju en eh... Serie egentligen Som handlar om gymden, där de var ju, Robert Gustafsson som var, var i i, i stjärnstaden Och han var ju kapten Klänning Men det här, det här, alltså jag känner inte till Kapten Klänning Jag undrar om han hade blivit Om det här med den rätta polischefen Kapten Klänning Alltså Pörs kom först Jo men gick han under När polischefen måste ha jobbat som polischef Då också, jag tänkte Gick han under namnet kapten Klänning eller kom det sen? Eller, Jaha, jag tolkar så att det kom sen Eller att, att han blev kallad Katten Klenny För att ja, det var att, ja. Så kan det vara mm. Men det, det, det är inte så, så, så Bra namn han använda På en, på en rollfigur Man kan, Det är inte politiskt korrekt idag gör det. <laughs> Nej, verkligen inte äh, eh, Men det var det Jo, men jag tänkte, jag tänkte bara jag hade tre stycken frågor. Just angående det där med Percy mm. Och just med Captain Klenning. Jag ska se om du kan svara på dem. I avsnitt ett så håller han ju en presskonferens i kärnstaden där. Mm. För de, de har ju ett rymdprojekt. Mm. Och vad hette det rymdprojektet? Quintus Gul. Okej, det jag på något jag på? kan jag tänka Ja. Och sen så kommer ju tyskarna komma dit. Ja, mm. och vad heter de? Ja, vänta nu, Fan uttalar du fel. Så nu ska vi se. Otto von Nej, von, von. Ja, inte Otto. Nej, fan, vad fan var det? Udo! Ja! Udo. Eh, Vollnweider mm. sa. Nej, så inte Nej, Udo... Det blir Udo uh, Dink-Sneider eller något sånt. Ja, just det. Och Andreas Vollenweider Ja, just det. För jag tänk tänkte alltid på det för att V uttalas som F på tyska. Det dubbel V som V. Ja, och har han... sagt Andreas Vollenweider Ja, just det. Men hur man man säga? Jäfer". Han startar ju med... Uh, han, han stavar med... Uh... Med ett enkelöja ja. Jo, just det och, Jo, och till det, till det Så vill jag bara eh, Bara då säga att eh, Vad var han med i då? För, för det är ju en En sång, nej nu, eh, nu kan jag säga. Vad namnen kommer ifrån Ja, jo, jo men, Det är väl en mus musik. Jo, eh, det är ju sångaren i Accept va? <laughs> och så står jag och spottar i håret Men han... då kommer jag uh, Ja, Udo Nej, Udo Dir, Ja, det. Mm. det är sångaren i Accept Jaha uh -huh. Men sen uh, And Andreas Wollenweider uh -huh. Är ju Han är egentligen inte Inte tysk Jag striker Nej, han är svenskare egentligen uh -huh. För det svensk. Och det är en sån här musiker som, som har gjort En eh, solartist Ja, och, och man, om och man spelar kiva, han har gjort sån här världsmusik Och lite jazz och sånt där mm. För jag minns att när jag var med Bastian Som är från Tyskland, han var här i Stockholm Som var på en skiaffär Och så var det en skiva med Andrzej Wolleberg Och då sa jag och så ja, han, är, han är väl tysk? Nej, det känner jag inte till Jag tror att han är österrikare Men sen eh, kollade jag upp idag och då var han mm. nämligen... Eh, Svejtsä Vilka var Vilka var de som spelade ah, just det. Jo, Och sista frågan ah. eh, När Kapten Klänning meddelar Vilka som får åka till rymden ah. Eller på era Projektet Kvindus gul Och då sätter ju sig Vad heter han eh, eh, Fågelsang Nej vad heter, vad heter han Fugelsang, mm. ja. då sätter ju han sig och skriver ett brev mm. Till vem? För han börjar brevet med kära Han skriver till någon ja. och berättar att han har börjat med det. Sonja Nej Kära Rätt på slutet det är. Rätt. Det slutar på A. Kära Man får ju aldrig reda på vem det är <laughs> Kära Elsa Elsa, ja just det men vilka var det som spelade tyskarna? Det var Jonas Inde och Reborgen Ja, det var det. Mm. Mm. Men rymden, vad heter det? Det var en ryss, en amerikan och en arab som satt och pratade. Mm. Och så sa ryssen att vi var ju först i rymden. amerikaner ja men vi var ju först på månen. Araben, vi ska bli de första på solen. Och rysten amerikan börjar skatta så ni kommer brinna upp innan ni är framme bror vi ska dit på kvällen mm. Rymdvitsar. ja inte inte dåligt nej vad tycker du vad tycker vad tycker du om rumdet? Jag tycker jag tycker jag, mm. jag har jag har, lite, jag har egentligen bara en frågesport. Det. Oj, ja! Spännande! Allt, egentligen det två stycken. Äh, en, ja, vi börjar med det. Ska se om har rätt då. Mm. Hur länge kommer solen att, att lysa? 6 miljarder år, ja. 4,5 mm. miljarder år eller 2 miljarder år? 2 miljarder år. Fel. 4,5 miljoner. Jag tänkte säga, där är ju bara en kuggis också att tills den ja. slocknar skulle det kunna vara. Hur lång tid tar det för ljuset att nå jorden? 8 minuter, 15 minuter, 24 timmar? 8 minuter. Rätt! Ljuset, jag jag ser. du? Temperaturen på... Hur långt Ljuset, alltså, jag vet inte exakt i kilometer så... Men ljudet, hur snabbt eh, forskas ljudet? Det... Det, det... det får man googla upp. Eller kan du Ja, 340 meter per sekund oh, Vad är det för temperatur på Merkurius mitt på dagen? 520 grader, 430 grader, 710 Vad sa du mycket? 520 grader varmt, 430 grader varmt eller 710 grader varmt. 710 grader 430. Hur många har lämnat avtryck på månen? 10 personer, 17 personer, 12 Jag tror att det är 10 som har varit på månen 12 om du väger 60 kilo på jorden, hur mycket väger du på månen? 20 kg, 10 kilo, 30 kilo. 20 kg 10 kilo. 90 km hur lång tid tar det att nå närmaste stjärna? om du kör 90 km/t? 11 000 år, 2 miljoner år, 52 miljoner år. 2 miljoner år. 52 miljoner år. <laughs> ja, det är ingen idé att åka dit <laughs> Inte kör köra 90 km /h. Nej, Då får man draka på lite mer. Men... Ja. Hur många stjärnor finns det i Vintergatan? 400 miljarder, en biljon eller mindre än 400 miljoner? 400 miljoner? Eller det första? 400 miljarder, mm. rätt. Right. Mm. Och så sen ja, ja, på. 2019 fångades ett fenomen på bild som aldrig gjort förut. Vårt ett svart hål, en, en av Jupiters månar är en... Nebalisk mm, Jupiters månad Svart hår ah, Vad är det som eh, Talar för att det finns liv på Mars Mängden, mängden järnoxid Temperaturen liknar jorden Eller det, att det finns vatten Att det har funnits vatten Rätt vilket fenomen hände 11 november 2019? Heliskoment syntes. Eh, Merkurius eh, passades av solen. Storförmörkelse. Storförmörkelse. Merkurius passades av solen. Ja, men ändå en eh, stabil eh, trea. Fyra. Hur många frågor var det? Tio. Ja, men det var inga vid det, alltså det var ju dåligt. Tre av tio. Fyra Fyra av tio ja. Du kommer igen på nästa Ja Det kan jag säga Jag, jag har eh, gjort som en liten eh... Nej men, eh, Du kan få en, en liten gåta Vad händer när två planeter Kolliderar med varandra? Nu är det något tokroligt Nej Det blir en stjärnsmäll Men det, det, för det får jag inte riktigt gå ihop för, för det är skillnad på planeter och stjärnor Ja Det är något okunnig. Ja, men heller var det alltså om, om två stjärnor hade krockat. Mm. Jag har gjort en fem -lista över de bästa låtarna med rymdinslag. Aha, okej. Okay. Går också. är ja, någonting liknande. Eller du får... Ja, ta, ta din mm. först. Utanför listan så har jag Moonlight Shadow med Michael Oldfield. Den platsar inte, den kom inte in. Ja, Nej, den är bra. Visst ja, den är den bra? Ja, jo, där den, den spelade superradio så jättemycket. Då tyckte jag var jättebra. Men sen var det liksom att nej, men det var överöst. Det var hela tiden en man satt på radion. Nu var ja. länge sen jag lyssnar. Ja, men jag kommer ihåg tyckte den var bra. Så tyckte jag att var konstigt att det tjej som sjön. Och när den var Mike Olfil. Ja. Och vad hette hon? Det kommer inte om. Nej, inte jag heller. Men jag, jag vet då Kala för detta itarist i, i Veda... På deras, de hade ett band när de låg i Och så spelar de in i någon studio Eller körde live och spelar in Moonlight Shadow mm. Okej, okay, den kan vara inte på topp 5 Nej, skulle det vara 83 det, kanske uh, På femte plats har vi Liv på Mars Frida Liv på Mars, en mm. cover mm. mm Jaha, hon har gjort den på, på Frida ensam Det är ju mm. övertygad om att Jaga har koll på Mm på, match, eh, på match, ma ma Mars. Eh, fyra, Mr. Spaceman. Ja. Med eh, The Birds. Yeah. Tredje plats har vi det originalet Life on Mars med Bowie. Mm. Den var bättre än Fridos, tror jag. Okay. Eh, andra plats, Space Oddity. Ja. Också med Bowie. Och den först, på första plats, alltså med det tre Bowie i topp. Nu tror jag jag vet vilken. Nummer. Som är en, eh, jag kommer ihåg när Fugelsang var uppe i rymden mm. Så visar de på, på Nyhetsmorgon några bilder därifrån Så kör de den här låten i bakgrunden starmen, Starman. Fantastiskt mm. bra låt ja. Alla de där är bra Spelades den med en blå och en gips och? Nej Vilken Nej, låt Nej, det är Sigistarles tror jag det är Sigistar dess, ja. Men eh, den spelades ju på Boeing kvällen Av en trio Jo men exakt just ju med det. Bumba. Och det var och Jag tror att det var just innan jag gick och lade En så. blandning av dansorkestern och vedan Vedorkestern Dansbråsk dansk brosk Jo men det, det var för just efter Så gick jag om och sov, så Så jag var varit trött Gick du ner till Jons rum? Eller? Ja, något rum. Eller Rogers skivrum träckte ner till och, och Sovens Jo, men var... Du, du är stark och komma igen. Jo, ja, men var det den gången som det inte gick att... Det gick inte att öppna dörren. Han tar låsna på den insidan. Så jag var tvungen att hoppa ut ur en fönster. Eller man ringde till Jönka. Så jag, jag kommer inte ihåg. Jag känner igen det. Mm. Hände inte Jönka också. Att någon gång komma ihåg. Eller då, då vi hade den här kvällen där... Ja, det kanske Polly Boys, att han fick inte upp dörren, så han och, och måste ut och kissa. Så hoppade han <laughs> ju i den födelsen. <laughs> det är jävla ädla i det där rummet. Mm. Ja. Hade du några andra? Ja, det, ja, precis. Jag hade lite låtar som, och det här kom ju klar. För Jag funderar också på ett tema, och då ska du säga vilken grupp som har gjort dem. Mm. De här låtarna var med i salen. Inte Moonlight Shadow den här grann men det här som Edwin tycker är så fjantigt. Ladies and gentlemen, we're floating in space. Mm, det tycker jag inte. Det är några tjejer som lite mekaner som säger Ladies and gentlemen, we're floating in space. Och så sa han här, herregud vad det <laughs> <laughs> Vi satt i bilen och åkte och, och lyssnade liksom, bara, herregud vad det är. <laughs> <laughs> Han har, sagt, han har sagt, många. Han är så som en ja, kärk, han har sagt jag. många. Jag, jag berättade för honom här i dag och så berättade jag det här med en idéang. Ja, vad var det? Var det Minecraft? Ja, just det. Jag drog till den och spelade. Minecraft. Här går du för att sitta och spela och spela. Och då? Minecraft är bättre än Nilia. <laughs> Genial. Jo, <laughs> så alltså, det, det är körschipsläs på honom. Jo, han tänker så utanför för bågen. jämföra. Äppel och päron. Jo, men det var att han ville ge igen den när krankan är på hans ja. bästa Minecraft. Du vill ha krankan. Ah, ja, ja, ja. Som log med i hjärtvårt. Jo, så ja, ja, ja. Och då var det Nilia. Han ja, Under the Milky Way. Vad gör? Det är ju kört fantastiskt bra log. Rumdblomma. Vi lever. Rätt. Sen har vi Solar Sister. Eh, det är ju poses. Man. man on the moon. Nej, det är inte så Eller? I... the man in the moon. Till tio. Till tio. Det Men bra. det finns en till man on the moon. Nej. R.E.M. Ja. Stanna. Rocketman. Uh, Elton John. Rätt Och så har vi Marquee Moon. Television. Space Truckin Nej Deep Purple. Deep Purple. Uh, planets. Du, du har ju fler fler vad heter det? Ni, nej fler Deep Purple pratar, men ja. Två två nåt. Planets. Nej Teenage Frankel. Black Hole Sun. Soundgarden Rätt. Satellit. Ted. I am an astronaut. Ricky Wild. Snyggt. Girl from Mars. Nej. Ash. Mm, nej, definitivt. Fly S me to the moon. Fly me to the moon. Är det Frank Sinatra? Rätt. Stormen hade du. Och så tar vi Venus. Sokim Blue eller Panorama. Snyggt. 7, 8 9 10 11 av 15. Ja, det är ganska bra. Ja. Ash och för nytt, Ash. <laughs> Ash då 95. Äsch. Ja men vilken genre är vi? Ja, lite power Jaha. Roger gillar ju mycket Ja, jag tror 95 cool. ja, vi får lyssna på det Vet du vad, Las och de här Liksom den med eran ja, ja. Lite senare kanske ja, det känner... Nej, det är nej, senare Måste det vara Ash och Cast och... Men jag tror att de härstammar från Las Ja, men Las eh, Sen var det, var det såg som gjorde Cast Ja, så var det just Efteråt. Jag blandade åt och kanske Asch, jag tror jag, på. Jag, jag Jag minns hur man, Logon såg ut. Mm. Men, men utan mig då så ska du få de nio bästa banden med rymdinslag. Mm. Först har vi de som gjorde vad hette den låten? De hade en hit på 70-talet. Det franska bandet Space. Mm. Då gjorde du in som på tredje plats så har vi Rymstyrelsen, ett svenskt band. Tänk jag nämna några, ja, sen kommer Moon Martin, just. Det. Och så har vi ett, ett franskt band de här, eh, som heter Moon med tre o. Aha. Den är bra. Mm. Allt Moon är jäkligt bra i banden, tycker jag. Det, det ser bra ut i tryck. Ja. Och sen har vi och sett att tre o i singalos. Femte plats har vi också ett moonband Dead Moon som jag har nämnt Otala gånger i podden Vad är det för stil? Det är lite, lite punk, lite garage sådär. Ja, men det, det är bra Var det en sån platt där såg vi på Push Ja, buttons Jo precis, det var det Fjärde plats har vi Spaceman 3 Ja Det är så, ju Föregångar till Spiritualizer Ja precis, det är det och sen Jögga så har du ju ett band som kommer från Umeå som intar tredjeplatsen. Uh, Ufo över Lappland. Det är Space Rock uh, Jam. De ska spela i Stockholm. Nej. De har inte varit i Stockholm någon gång. Och nu är det under de här så är det svårt att se dem. Uh, däremot ett band som jag, som jag såg och så... Jag var på, på här i såg för något år sedan ett, ett, ett och ett, ett, ett halvt, två år sedan då du skrev ett sms och frågade hur är det? Ja, är det bra? Och då var det bara att svara ja, de, inne, de har kört 45 minuter och är inne på andra låten Öresund <lådar> Space Collective och här är det ju Just det Det jättebra för då kunde, då kunde man sitta mm. Och sen, vad heter det? Det bästa bandet var ett Mest var de med ett nio manna band i början, en liten garage sådär eh, med lite små Plan 9. Mm. Okay. Och, och det hade de tagit ifrån eh, filmen Plan 9 from Other Space. 13 Moons 13 Moons är svenska. Ja. Vad, vad var det för var det kopplingar till eh, Twice a Man? Eller ja, det? jag tror det. Hon singlar, jag hade, jag hade, jag hade i alla fall den. 30 mål. Det var två norrmän som stod och tittade på en hel mån. <laughs> ja. Så många där måste bo på månen. Sa ja, men så trångt det måste bli när det är halvmånen. Mm. Ja. Smaka på den. Vi har ju. Eller kan jag eh, tilläsa okay en dikt? Gärna. Jag har valt ut en medrymntema naturligtvis. Kan ni göra? Nej, vi har en här som heter Lost in Space heter den. Mm. Och jag tänker nu, så jag lägger på lite rymdmusik. Mm. När jag klippte sedan så att det, okay. det finns en bakgrund så att det blir rätt stämning. Du tog min hand och så hoppade vi upp, upp, upp. Och vi föll och vi flög och vi tog en sväng till den vackraste nebulosan. Den innanför ditt kranium Och vi hälsade på det svartaste hålet Det i botten av min mage Och vi dansade ett varv kring den bänaste månen Den i din bröstkorg. Och vi snurrade runt runt den klaraste, starkaste kärnan, Den du tände i mina ögon Och vi förlorade oss totalt Tappade bort vad som var upp och ner och vi gladdade oss åt möjligheterna, kastade den som glitter konfetti över våra huvuden. Och vi skrattade åt mörkret, skrämde bort det med vår frihet. Kan det vara Karls Sändare? Nej. Nähe? Nej, det här var någon eh, okänd. Det, det var någonting som lät väldigt mycket små i början. Nebulosan. Och vi tog ja. en sväng till den vackraste vack nebulosa du skrattade till där. Jag hopp, upp, upp, upp, upp Och, och mycket där som skulle kunna vara Men det är väl en En sändare grej Då han Då han Frågar, jag kommer inte ihåg vilket spår men Han frågar bara Är det kallt på jorden? Han låtsas vara <laughs> är, det kall är det kallt på jorden? Uh, mm. Vill du höra en uh, de fyra bästa album med rymdningslaget? Ja. Mm. Då hade vi en, en som du hade mm. nämnt där, uh, nämligen uh, fjärde plats Rymdblomma. Alltså, det tycker jag är så bra. Ja, uh, sanningen är att jag kom väl på fyra stycken. <laughs> Okej, okay. mm. ja, det, det var väldigt snabbt. Ja, mm. uh, uh, uh, uh, uh. uh. Och precis som här så är jag uh, heter uh, David Bowie representerad. Mm. Tredje Space Oddity. Ja. Och andra The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Mm. Och på första plats. Har ni ändå? Nej, nej. Det här. Där dyker faktiskt Pink Floyd upp. Aha, Dark Side of the Dark Side of the Moon. Precis. Har du den på vinyl? Nej, <laughs> nej, faktiskt inte. Det är alltså ja. där som vinylklassiker. Ja, men den, den ska man ha. Och det finns ju så mycket att prata just om... Pink Floyd. Om Pink Floyd det. och ja. eh, Dagsarvundmung. Kanske ska vi köpa den. Okay. Det tycker jag. Gillar du då? Pink Floyd, ja. ja. ja. Mm. Jag gillar mest det här... Eh, de här tidiga är bra, men just... Wish We're Here. Wish We're Here är fantastiskt bra. Dagsarvundmung kommer först, Wish We're Here... Och sen kom väl the wall. Vad mm. Då där de slog igenom. Gillar du the wall? The wall är bra, ja. Okej. Okay. Mm. Ja. Dubbel. Den har oh, right. <laughs> dubbel. Dubbel, det är dubbel gatefold. Gatefold kan man säga att det är en sån som man kan vika upp. Oh. Eh, ska vi ska vi gå in på filmer? Rymdfilmer. Med rymdtema. Jag har listat de tio bästa filmerna med rymdinslag. Okej, okay. mm. ja, intressant. Och eh, på tionde plats har vi Independence Day från 96. Okej, jag kommer inte ihåg vad det var för vi, rymdtema. Var det är var helt plötsligt imorgon så är det ju stora rymdskepp som är de ja, största städerna. Skjuter, de, är det Bill Pullman med president? Ja, det kommer jag inte ihåg Jag vet inte vad Presidenten fick fly iallafall De skjuter sönder Vita huset I alla fall mm. eh, På nere plats har jag valt eh, En film från 82 E.T. Okej okay. ja. mm. eh, Åttonde har vi en eh, Mel Gibson film Det det heter Det våras för rymden Tror jag det var mm. I original så heter den Spaceballs mm. Sen har vi en film ifrån Där jag tror att det här bandet Ufo över Lappland tog sitt namn Ja men fick inspiration i alla fall En svensk klassiker från 1959 Den tror jag finns på Youtube Rymdinvasion i Lappland okay. uh -huh. Det där på på den? Ja den klassiker det är sjätte plats eh, från 87. Predator. Okay. Eh, Svenska översättning. Rovdjuret. Ja. Uh -huh. Var det i den också? De, de är mig från rymden. Uh -huh. De där. Mm. Femte plats har vi Capricorn One. Det var väl Capricorn One. Någonting att de skulle åka till. Var det månen eller mars? Månen skulle de åka. För den kom ju... Jag mm. vet eh, kom 77... Och då gör de ju en... Att de spelar in allting i en studio. Ja. Alltså... I filmen så låtsas de att de inte åkte upp till månen. Utan de spelade in månlandningen okay. i en studio. Mm. Och lurade liksom allt folk. Eh, fjärde plats En klassiker från... Ja, det, det är bara klassiker. Ja. Från 68, Aplast planet. Ja, just det. Man tror ju att det är rymden. Att det är på en annan planet Men det är jorden Det är jorden, och det får man ju se på slutet Då ser de För det är apor som har tagit över hela planeten Och då ser man ju på I sanden där så ligger Och ser en fackla som sticker upp Och då är det friskedvinnan Och då inser de att nej, men vi är ju på jorden oh, Det är bra, riktigt bra Nu är ni på topp tre mm. Andra plats eh, Från 79, Alien Ja den tänkte jag tänkte på mycket, mycket mycket mycket bra andra plats från 77. Star Wars episod 4. kärnanas krig. Den första, exakt. den första. Ja, ja det var klassiker också. Ja, det är klassiker som sagt. Ja, de här de är tidiga. De är tre första de såg man ju. Ja. Men sen tyckte jag nej jag tycker att nej, jag har, och det. Sen, sen har det kommit en massa massa andra. Och mm. inte roligt. Och kan ja. toppfilmen nu då. Jag väntar, den. Vänta. Nej. Jag kan säga att den kom också 77. Det var ett bra ett, ett bra revår. Rymd Nej. Electric Banana Band fick, väl li lite, fick, fick väl lite <laughs> Jaha, fick väl lite med, kontakt Ja, fick vi lite inspirationer. Närkontakt av tredje graden. Det kommer du ihåg den som bäst eller för jag kommer inte alls ihåg den. Ja Ja, den har jag sett eh, många gånger Okej okay. Jo, den var bra mm. ja. Eh, ja Men har vi gått igenom allt Det är ju händerna Ja. Har, ah, har vi Har vi plöjt in? Tömt. Har vi tömt helt? Precis. Ja precis Man känns som ett svart en inombord Det är, så. Det är bara 400 miljoner Ta 400 miljoner år. Miljarder år. Jo, men jag, jag kanske ska uh, avsluta med en dikt. Ja. Eller jag, jag Nej. Uh, Du har stått vid horisonten. Du har tittat mot havet om jorden var rund. Men allt som du såg var en båt som försvann. I dimman som rullade fram. Jag är inte rädd för att flyga. Jag, för ovanför månen står himlen på glänt. Som jorden och månen vi dras till varann. Men håll mig så hårt som du kan. Jag känner mig som en satellit, satellit. Åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Som en satellit, högt. Upp i det blå Satellit, satellit och. åh, åh Som en satellit Nu kan jag förstå Åh, vad världen är liten Ändå Högt i det blå Kenneth Jag menar det jag men alltså, kunde skriva texter. Ja, ja Fantastiskt mm. oh, Ja, oh, fint Ja, eh, ska vi ta en liten kaffe Och sen eh, jo, för vi, göra nya för vi har ju slut på ämnen Vi ska göra eh, nya ämnen Och vi ska dra också för Vi eh, mm. ska dra ett nytt ämne också ja, Vi tar en liten paus Det här gillar, jag. gillar jag. Tio färska ämnen Det blandas friskt i I sejnen Du får ära Jag får ära och, och dra ett ämne till alltså nästa vecka. Det här, är, det här är faktiskt lika spännande som att se VM-lockringen i fotboll. Ja. Jag väljer den här lappen. Ja. Och på den så står det... Skåne! Då har vi ju... Äh, äh, Då har den äh, sista kompon. <laughs> Okej. Okay. Skåne, jag... Äh, ska jag ta ett kort på det så att jag bara kommer ja. ihåg Skåne. Ja. Eh... Mm. Jag tänker att vi ska avsluta den här podden. Jag spelade in en. Jag gjorde lite snabblåt igår. år. Ja. Jag tänker att vi avslutar poddavsnittet. Jag lägger in den. Ja. Och till saken så hör ju då att, eh, för att. Lella tyckte också väldigt mycket om eh, den här. Eh, Närkontakta tredje graden filmen. Aha, okay. eh, så han berättade att när han var som helt färdig han köpte till, till och med skivan. Aha. Och Kommer du ihåg hur de här tonerna lät? Nej mm. Det var ju De här rymdskeppen kom ner Och de hade fått tagit emot signaler mm -hmm. Från de här Skeppen I alla fall när de hade landat Så spelade de olika toner Och då var det bland annat Du du du du, du. Och för att koppla åter till Till pörs och tårar och kapten klänning när han är på tankar mm. så, så, så kramar ju klänning om den här bensintanken och så klappar de barnen som är, som är tomma tankar eller som är de tomma så här, dunkar och då, när han slår på dem så blir det de tonerna. När han klappar. Det är så jävla typiskt. Jo, jag missar det, för jag kommer inte ihåg det, men det är så här bra med den här extra grejen. Ja, ja, alltså... De som fattar fattar. Jo, ja, ja, precis. Jo, och, och vi skrattar mycket åt Lella just med att han köpte den. Och, och så snackar om att, nej men man... Nej, men det här ska man göra, göra i... I en, i, en, I en Typ en liten rock, rockare version ja. Den låten okay. Och det är den som följer alltså nu Underbart, låter bra ja. Så vi avslutar med, med Min version av En, en variant av eh, Musik Från närkontakt 3-graden Vackert Och så ser vi fram emot skånen nästa ja. vecka Vi tar oss från rymden till Skåne I ett lappkast Hej då ciao I feel like.